Bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru Viață. Să știu că sunteți interesați și de această dată de subiectele noastre și am plăcerea să vă prezint un subiect interesant și cred că este provocator pentru fiecare ascultător și telespectator. Care este limita dintre a fi mulțumit cu tine, a avea o imagine bună de sine, a te accepta așa cum ești și a fi indulgent cu tine însuți, a te plafona? Cum știi să faci diferența? Invitată în patoul emisiunii noastre este doamna lector universitar, doctor Zenobia Niculiță. Ne va ajuta să facem lumină în acest sens și să vedem ce avem în mod concret de realizat pentru a ne dezvolta continuu. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Așadar, în multe dintre emisiunile noastre vorbim despre importanța imaginii de sine, o imagine de sine sănătoasă. Să te accepti așa cum ești, să-ți vezi calitățile și defectele. Și să poți lucra în direcția dezvoltării personale. Cu toate acestea, nu știm dacă uneori nu suntem prea indulgenți cu noi înșine. Haideți să vedem de unde pornim să facem diferența aceasta. Deseori, în ultima vreme, s-a discutat în ce în ce mai mult despre importanța unei stime de sine realiste, pozitive, ridicate și nu trebuie foarte multă experiență pentru a te uita în jur și a observa că, într-adevăr, oamenii care reușesc, care au succes, care ajung în anumite poziții profesionale, sociale și așa mai departe, Par, cel puțin, să aibă o stimă de sine înaltă, să fie mulțumiți cu ei înșiși. Um, există însă diferite nuanțe cu privire la felul în care ne raportăm la noi înșine, fiecare venind dintr-o perspectivă ușor diferită, toate având însă la bază elementul comun al acceptării de sine. Or, contraargumentul cel mai puternic este, în momentul în care te accepti pe tine așa cum ești, înseamnă că te plafonezi, că ești mulțumit, ești indulgent, te complaci, că la un moment dat o doză de nemulțumire este sănătoasă. Um, și dacă e să fim onești cu noi înșine, cu toții suntem familiari, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu vocea aceea critică de interior, care ne spune că n-am făcut suficient, că nu suntem suficient de buni, că Um, n-avem um, suficientă valoare, că nu avem suficiente competențe, că unele lucruri nu sunt bine făcute sau că nu sunt frumoase, nu sunt acceptabile la noi. Ei bine, între cele două, fiecare dintre noi își duce existența uh, fie pendulând, fie încercând să găsească o zonă de echilibru. Și cred că cea mai frumoasă și cea mai adecvată metaforă pe care am găsit-o pentru ideea aceasta e aceea a construcției unei case. În momentul în care construiești o casă, pe măsură ce se ridică proiectul, ești foarte mulțumit de ce se întâmplă acolo. Te bucuri bucur de proces, îți place deja casa, ți-o accepți, o accepti, ți -o, asumi, ți o Dar întotdeauna mai ai ceva de făcut. Exact. Și în același timp știi că mai e ceva de făcut, că mai e ceva de dezvoltat, că nu e perfect. Uh, unele case ajung să fie la stadiu finalizat la un moment dat, spre deosebire de oameni care nu se finalizează niciodată, care întotdeauna au ceva de învățat și de dezvoltat. Însă ideea de a, de a accepta și a îmbrățișa uh, proiectul tău personal de viață, a-l iubi chiar așa cum este la momentul de față, în același timp, nescutind din energia și resursele pe care le investești pentru ca să faci mai mult, mai bine cu tine însuți, este idealul echilibrului între cele două. Altfel spus, poți să accepti etapele sau etapa din viață la care te afli știind că ai nevoie de mai mult, de mai bine și că poți. Evident că trebuie să și conștientizezi în ce direcție trebuie să mergi pentru a te autoperfecționa. Problema este că în mintea noastră cele două coexistă foarte greu. Suferim de ceea ce psihologii numesc disonanță cognitivă, adică sunt două idei pe care noi le-am vrea adevărate și vrem să le acceptăm, dar în același timp, cel puțin la momentul respectiv, pentru noi cele două par să fie paradoxale sau cel puțin în contradicție evidentă. Și ne arătăm complexați, ne manifestăm complexați, tocmai pentru că avem această nesiguranță, știm faptul că nu am ajuns la stadiul pe care, spre care aspirăm, Cred că putem să abordăm atitudinile pe care le manifestăm din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, foarte mulți dintre noi, dincolo de ceea ce reușesc să manifeste și să exprime, au în interiorul lor un miez foarte vulnerabil și nesigur cu privire la propria persoană. Acesta se naște și din... Uh, Vulnerabilitățile legate de temperament și de personalitatea cu care în Mugure ne-am născut are de-a face enorm de mult și cu experiențele noastre din copilărie, cu lucrurile pe care le-am învățat la prima mână despre noi înșine. Cel mai adesea, glasul unui părinte critic se interiorizează și devine glasul meu interior, care îmi spune, nu ești suficient de bun nu ai suficientă valoare, n-ai făcut suficient de bine și mai ales îmi spune un, un, un lucru care mă rănește enorm, că pentru a merita să fiu iubit, iubită, trebuie să fac suficient de bine, să fiu suficient de bună, să ating niște standarde. Ori standardele acelea subiective sunt în realitate de neatins. Și, drept urmare, trecem mulți dintre noi prin viață cu acest miez vulnerabil care ne spune că nu merităm să fim ibiți decât dacă performăm în anumite domenii. Noi nu performăm în domeniile respective sau cel puțin nu o facem la standarduri la care, pe care în mod nerealist și subiectiv ne setăm, pentru că putem vorbi aici și de uh, copii și tineri și adulți care au performanțe absolut uluitoare, dar care în continuare se cred insuficient de buni în domeniul respectiv. Și facem asta în dorința de a fi vrednici, de a fi iubiți? În realitate însă, ideea acceptării de sine, ideea, ideea unei atitudini calde, iubitoare, apreciative față de propria persoană, a unei bunătăți pe care o manifesti față de propria persoană, nu vine din ideea că ți ești autosuficient și că te consideri a fi cel mai bun, pentru că asta este o extremă diferită și o să discutăm și despre asta imediat, ci vine din, din ideea că meriți, așa cum ești, să fii iubit pe deplin. Că nu e nevoie să ai o performanță, să fii special, să împlinești niște standarde ca abia mai apoi să fii iubit și vrednic de a fi iubit, apreciat, acceptat. Și că în acest proces meriți ca ființă umană lucrurile acestea și tu ți le oferi ție mai întâi. Vorbeați despre disonanța cognitivă, despre contradicția aceasta a celor două idei. În cazul acesta ne întrebăm, există vreo persoană care să aibă o stimă de sine bună? și în același timp să se dezvolte, să vadă... Bine, e o întrebare uh, cu un răspuns uh, amplu, uh -huh. uh, nu putem generaliza, dar în contextul acesta pur și simplu ne întrebăm dacă așa stau lucrurile, pentru că aminteați despre faptul că totul ține până la urmă de educație, de modul în care s-au raportat părinții la tine și fiecare părinte dorește mai mult și s-ar putea să nu știe să transmită lucrul acesta copilului. Drept urmare, noi... Așa ne dezvoltăm. Marca unei stime de sine sănătoase este aceea unui, a unei acceptări calme a propriei persoane în proces. Știu despre mine că am niște puncte tari, niște puncte slabe, că inclusiv în domeniile punctelor tari pe care le am, mai am încă enorm de învățat, pentru că la urma urmelor dovada erudiției, la modul general, sau a priceperii într-un anumit domeniu este și conștientizarea faptului că în momentul în care înaintezi mai mult pe domeniul respectiv, se deschid orizonturi mai largi și afli cât de mult nu știi de fapt. <gainătări> uh, și, drept urmare, spuneam, o stimă de sine sănătoasă uh, vede ambele părți, vine cu acea atitudine calmă și relaxată oarecum față de propria persoană în efort și în proces. Cu alte cuvinte mă accept pe mine, îmi place de mine acum când mă străduiesc să fac lucrurile astea și asta mă motivează să fac mai mult. Uh, mai degrabă decât ceea ce nu înțelegi în deseori prin stimă de sine pozitivă și care este un fel de supracompensare, de fapt. Acele persoane care sunt Prea încrezătoare în sine, care uh, sunt absolut sigure că vor reuși și, fac, uh, și vor face toate lucrurile. În realitate, însă, se pare că această uh, stimă de sine exagerată, uh, su, uh, chiar exprimată uh, în mod exagerat, da. uh, aroganță da, vine cu anumite atitudini față de sine și față de ceilalți. Superioritatea. Uh, este o supracompensare, compensare da? adică este o încercare, un efort uh, de a merge în partea cealaltă față de ceea ce eu simt în realitate, în vulnerabilitatea mea. Pentru a uh, acoperi, pentru a disimula exact. da? ceea ce simt. Pentru ca ceilalți să nu simtă vulnerabilitatea din mine, pentru că mie mi este inconfortabil să recunosc că sunt lucruri la mine care nu-mi plac că am, am lacune mari în anumite domenii pe care aș vrea să le acopăr și n-am cum, că sunt lucruri de care mă tem și teama este deseori privită ca o emoție de mare vulnerabilitate. Când recunoști că te temi de ceva asta se dublează cu, cu îngrijorarea, cu teama că ceilalți te vor percepe ca fiind slab și, drept urmare, te vor uh, puternic, și tu epatezi prin a fi exact. puternic, da? Și prin a exact. arăta tot ceea ce știi, tocmai pentru a nu se vedea ceea ce nu știi. E, dacă da, vreți, similar cu reacția aceea din lumea animală, în care un animalut super mic se umflă dintr-o dată doar ca să-și sperie mm -hmm. um, adversarul. Adversarul sau uh, un animal care e de pradă. Um, în realitate reacția este una de frică și de acoperire dar uh, explodează uneori stima de sine uh, exagerat manifestată poate fi tocmai o uh, reacție de apărare în acest sens. Uh, în orice caz o supracompensare. Așa încât, ca să răspund la întrebare, da, există persoane care au o stimă de sine sănătoasă. Uh, asta nu înseamnă că este uh, exagerată, ci că este mai degrabă realistă, dar vine cu o atitudine foarte sănătoasă față de propria persoană. O atitudine de acceptare în proces, în creștere, în dezvoltare. Sunt aici, mai am încă o grămadă de învățat în ritmul meu, probabil că unele lucruri nu le voi învăța niciodată, pentru că nu ne ajunge o viață întreagă să învățăm totul, dar cu resursele pe care le am, cu ceea ce pot acum, dau din mine totul. Fac efortul de care e nevoie ca să mai intens. Să înțelegem că o astfel de persoană care este împăcată cu sine în etapa respectivă poate să relaționeze și frumos cu cei din jur. Evident, pentru că ideea de bază a respectului de sine, a unei imagini de sine sănătoasă, autoacceptării, toate aceste concepte sunt interrelaționate, dar au nuanțe diferite. Spuneam că ideea de bază este că lucrurile pe care nu le poți face pentru tine însuți, pentru tine însăți, nu le poți da și celălalt. Nu poți manifesta un respect sănătos față de o altă persoană dacă nu ai învățat să te respecti pe tine. Acel respect va fi fie o formă de teamă față de o, de o persoană mult prea puternică sau amenințătoare, fie va fi o formă de schimb social. Însă un respect sănătos vine doar atunci când înțelegi ce anume poți să apreciezi, să respecti și să ții ca fiind de valoare la propria persoană. Pentru că, la unul mai cei cu care suntem în cele mai intime relații, suntem noi înșine. Și atunci când cunoaștem lucruri la noi și reușim să ne acceptăm și să ne apreciem pe noi înșine, cu toate uh, lucrurile dificile, cu toate uh, scăpările, cu eșecurile, vom reuși să manifestăm aceeași formă de acceptare și față de ceilalți. Deseori, inacceptarea... Uh, Atitudinea de respingere, exprimarea unor judecăți morale față de ceilalți, care par să fie marca unei stime de sine exagerate sau a unor standarde foarte înalte, sunt în realitate reacții în oglindă de neacceptarea unor lucruri pe care nu le putem accepta nici la noi înșine. Și de aceea devenim exagerat de critici cu ceilalți, tocmai pentru că nici măcar noi înșine nu ne putem accepta ace acele aspecte ale personalității. Mă așez în locul ascultătorilor și telespectatorilor noștri și vă adresez întrebarea, dacă descoperim această realitate în viața noastră, ce facem? Ce să facem? Cu ce să începem? Da? Pentru că, iată, nu m-am gândit niciodată la asta. Și făceam probleme că nu pot relaționa, că nu sunt acceptat într-un grup. Că nu sunt iubit de familia extinsă așa cum mi-aș dori? Sau alte probleme pe care le avem pe direcția aceasta? În primul rând, faptul că începem să conștientizăm, chiar dacă e mai devreme sau mai târziu în viață, anumite aspecte legate de felul în care ne raportăm la noi înșine e un pas enorm înainte. Cea mai mare frână în calea educației informale... Mai ales dacă vorbim despre psihoeducație, adică despre acele părți ale educației care țin de felul în care funcționează mintea noastră, cea mai mare frână, spuneam, este tocmai neconștientizarea unor aspecte. În momentul în care trăim ca și cum lucrurile vin doar din instinct, ca și cum. Anumite părți ale ființei noastre nu, e, nu există, fie ne aflăm în negare totală, fie ne aflăm într-o ignoranță față de lucrurile care ne se întâmplă, cu siguranță însă nu putem învăța nimic. Începem să învățăm despre noi în cine, în momentul în care începem să ne gândim. La, la anumite lucruri și aceast, acest proces de gândire și de conștientizare poate fi stârnit, declanșat de o carte pe care o citim, de o conversație cu o altă persoană, de o emisiune pe care o ascultăm cu siguranță de un stimul care ne aduce informație însă efortul în sine pornește de la conștientizare de la prima dată în care gândurile respective vin în mintea noastră și ne permitem să le ducem până la capăt trăind cu acest disconfort. Pentru că dacă prima barieră este neconștientizarea, următoarea barieră imediată este aceea a emoțiilor negative care ne copleșesc. Simțim un disconfort atât de profund, încât, uh, blocăm, negăm. încât fie blocăm, fie evadăm. Ne găsim comportamente uh, de evitare ca să nu ne confruntăm cu ideea. Pentru că e foarte greu la nivel personal să te confrunți cu ideea că sunt anumite părți ale ființei tale pe care le-ai neglijat, că sunt anumite eșecuri pe care nu le-ai gândit și nu le-ai acceptat niciodată, că sunt anumite dorințe sau aspirații pe care le-ai avut și pe care nu că, nu că soarta te-a împiedicat să le îndeplinești, ci ți-a fost teamă măcar să încerci. Ți-a fost teamă să nu fii ridicol, ți-a fost teamă ca ceilalți să nu te respingă, ți-a fost teamă ca, ca nu cumva să te confrunți cu ele. Toate aceste gânduri sunt extrem de inconfortabile și ne e foarte greu să ne confruntăm cu ele, așa încât primul pas este să tolerăm disconfortul, să stăm acolo în, în primele gânduri care ne vin și să începem să le digerăm puțin câte puțin. Cam mai apoi, să putem să începem pași uh, concreți spre autodezvoltare. Și poate că aici ar fi cazul să facem o mică paranteză și să spunem că atunci când vorbim despre nevoile noastre fundamental-umane, Uh, unul din marii uh, psihologi ai secolului trecut, Abraham Maslow a propus o teorie care se numește uh, teoria piramidei trebuințelor umane. Cei mai mulți care au trecut prin studii universitare s-au întâlnit cu ea în un fel sau altul. Și uh, teoria în sine e simplă. Spune că la baza Piramide, așa cum e piramida alimentară, există o piramidă a trebuințelor. Iar la baza piramidei se află trebuințele de bază, uh, fiziologice, care țin de mâncare, respirație, căldură, tot ceea ce are nevoie corpul nostru ca să funcționeze. Supraviețu. Ei bine, pentru aceste nevoi de supraviețuire, uh, corpul va. va folosi toată energia dacă e nevoie. Va scuti de la orice altceva, dar va încerca să supraviețuiască. Dacă însă aceste nevoi se împlinesc, ne îndreptăm spre următoarea categorie, superioară în piramidă, care este legată de trebuințele de securitate avem nevoie să ne simțim în siguranță, cu un acoperiș deasupra capului, într-un loc sigur, cu un job sau cu o sursă de venit sau cu o sursă de mâncare sau cu ceva care să ne facă să ne simțim în siguranță. După aceea, împlinirea și nevoile astea urmează trebu trebuințele de afiliere, nevoia de a, a aparține trebuie. cuiva, de a iubi și a fi iubit, spunem noi mai departe. Deasupra lor însă se găsesc trebuințele de stimă de sine. Adică e nevoie de, de a mă accepta pe mine. Și abia deasupra se găsesc trebuințele de autorealizare care sunt nevoie, nevoile legate de, uh, dezvoltare. de dezvoltare și de a mă depăși continuu. Ei bine, unii dintre noi rămânem blocați la diferite niveluri ale piramidei. În funcție de cât desatisfăcute exact. ne-au fost nevoile. Uh, mai mult decât atât până la nevoile de stimă de sine, de stimă și statut de altfel, adică și de a fi priviți și acceptați de ceilalți ca având o anumită poziție, celelalte trebuințe sunt trebuințe care se sting prin alimentare. Adică mănânc, nu mai este foamea, trebuința. Am o persoană care, pe care o, o numesc partea familiei mele, deja mă simt în siguranță, mai bine, mai acceptat și nu-mi caut neapărat o altă persoană. Însă, în momentul în care ajungem la nevoile superioare, care mai, pe care mai târziu uh, uh, Maslow și uh, colaboratorii săi le-au mai uh, înmulțit, le-au mai adăugat cu trebuințe estetice, nevoia de frumos, de a căuta ceva ce, ce merită făcut și uh, trebuințe spirituale. Nevoia de a căuta un sens și de a înțelege de ce suntem aici și încă nu ne îndreptăm. Ei bine, toate aceste trebuințe superioare, inclusiv trebuința de autoactualizare, de dezvoltare continuă, sunt trebuințe care se înmulțesc prin împlinire, se, se autoalimentează. Cu cât, cu cât îți împlinești o astfel de nevoie, cu atât înțelegi cât de mare nevoie ai și cât de mult mai poți încă investi aici. Și atunci, în momentul în care te confrunți cu ideile astea, în momentul în care realizezi că sunt unele lucruri, ale fiin, unele părți ale ființei tale pe care nu le-ai că ai trăit cu unele gânduri și idei care ți-au spus că nu meriți să fii iubit și acceptat, decât dacă faci sau închinești sau, sau realizezi anumite standarde. Simplu fapt că ai început să te gândești, să te confrunți cu ideile, îți va cere să te confrunți din nou, îți va stârni o nevoie pe care e posibil să nu fii conștientizat până atunci. E clar că ești pe o cale bună. Evident. Da? Și tot uh, vei descoperi alte nevoi sau o nevoie mai puternică de autodepășire și de rezolvarea acelor carențe pe care le-ai avut. Deci, mai întâi începem cu această conștientizare și spuneați să rămânem cu acele gânduri să, să ni le permitem. Ca... Și ca să ni le permitem, am avea nevoie de ceea ce am putea numi obiceiuri de igienă mentală așa cum în fiecare seară de obișnuit să te speli pe dinți, te speli pe față și te pregătești de culcare, în același fel mintea noastră are nevoie de un spațiu, de un timp în care să, să putem să ne gândim la noi înșine, să ne uh, igienizăm dacă vrem, în sensul în care ne punem gândurile în ordine. Zicem, noi medităm la ceea ce s-a întâmplat, ne gândim, ne facem planuri, ne înțelegem pe noi înșine. Ori, aceste mici obiceiuri înseamnă că în fiecare seară, de exemplu îmi, îmi rezerv câteva minute în care pur și simplu mă gândesc la mine și îmi permit să-mi adresez întrebări mie să mă gândesc care sunt lucrurile la care mai pot lucra încă și care sunt lucrurile pe care merită să le accept și să le îmbrățișez cu tot sufletul fie pentru că sunt frumoase și îmi sunt dragi fie pentru că sunt vulnerabile și au nevoie de o blândețe deosebită din partea mea ei bine, partea aceasta este uneori foarte dificilă. Îmi spuneam că dacă am crescut cu un părinte critic, vocea respectivă e foarte interiorizată și adultul din noi are nevoie să crească suficient, să se întărească suficient încât vocea lui să fie puternică în interior și să spună e adevărat că n-ai realizat lucrurile astea, dar uite Ce ai câte lucruri mm -hmm. sunt bune în viața ta. Uite care sunt lucrurile frumoase pe care le poți aprecia și uite care sunt lucrurile pe care le poți accepta și uite care sunt lucrurile la care putem încă lucra, uite, poți să faci ceva cu privire la asta. Asta este vo vocea adultului. De obicei, vocea adultului din noi e foarte nuanțată, e flexibilă. Nu gândește doar în ești bun sau nu ești bun, meriți sau nu meriți, ești o persoană valoroasă sau ești un om de nimic și gândește în toate nuanțele posibile, pentru că fiecare persoană este extraordinar de complexă și fiecare dintre noi avem și domenii ale vieții care sunt uh, ușor de acceptat, agreabile, frumoase, și domenii ale vieții care sunt incredibil de greu de acceptat. Ori, care dintre ele uh, vor predomina? Oricum, care oricum, își vor spune oricum. cuvântul? Ei bine, depinde de adicum, cât de afectat ești de ceea ce ai trăit. Și una dintre probleme este că, în general, în viață, aspectele negative, oricât de punctuale și de uh, restrânse ar fi, uh, devin puternice. cheie, devin evidente, proeminente. Uh, și tentația este să generalizăm pornind de la ele. Să ne judecăm prin prisma lor. Uh, și iată, vorbeam despre autoindulgență. Se pare că, la nivelul acesta, nu suntem deloc... Uh indulgenți cu noi, ne afectează foarte mult aceste părți negative pe care le avem. Exact. Și în momentul în care medităm la ele, le, le acceptăm în mintea noastră, nu mai putem fi indulgenți cu noi înșine. De obicei, indulgența apare ca o formă de evitare îmi permit niște lucruri pentru că nu mă confrunt de fapt cu, ce, cu cele care mă îngrijorează și mă, și mă stresează și mă chinuie pe dinăuntru. Pentru că în momentul în care le confrunt, tentația este aceea de a le generaliza. Așa cum în momentul în care am cea mai mică durere în vârful degetului, pare că nimic din restul corpului nu mai contează. Bucățica aia e esențială acoperă toată conștiința corporalității noastre. În realitate însă, în afară de zona care doare și care poate fi foarte mică, tot restul corpului poate funcționa foarte bine. În același fel, ni se întâmplă deseori și cu privire la noi înșine să ne spunem sunt un ratat complet, sunt incapabil, când de fapt există un domeniu sau o bucățică în care n-am reușit, nu mă pricep sau n-am făcut ceva bine. Ei bine, a reușit să medităm la lucrurile astea în perspectiva, a conștientiza ansamblul este o dovadă de sănătate mentală și de exercițiu. Astea sunt lucrurile care funcționează sunt o mulțime, iată-le astea sunt lucrurile pe care aș vrea să le îmbunătățesc sunt până la nivelul ăsta cu ele adică am reușit să fac niște progrese dar mai am și o mulțime de lucruri de învățat astea sunt lucrurile profund dureroase cu care mă confrunt eventual treptat pe măsură puțin ce tolerez puțin. și pot să schimb ceva dar sunt în continuu proces și nu uit și de partea foarte pozitivă pe care o pot iubi și accepta acum cu ușurință și de părțile pe care le iubesc și le accept mai greu. Deja, o autoanaliză de maniera aceasta necesită o maturitate emoțională și un echilibru foarte, foarte puternic. Foarte puternice. Ceea ce este destul de greu să obținem. E un proces. Pentru că, iată cum vorbeați despre un proces e o problemă pe care o avem exact cum spuneați ne blocăm la nivelul părților negative și atunci dacă ne-am blocat iată, avem nevoie de multe ori de un ajutor exterior exact. da? un stimul exterior dacă suntem la faza în care vedem partea pozitivă și știm că avem mai multe negative, tindem foarte mult să mergem mai mult pe pozitiv și s-ar putea să nu mai conștientizăm la fel de bine acele lipsuri pe care le avem și acele nevoi care ne auto-stimulează, care ne, uh, ne ajută către dezvoltare, către pentru dezvoltare. E posibil, mai ales atunci când spuneam, ne e foarte greu să ne confruntăm cu unele gânduri ele ne produc așa de mare disconfort încât nu putem să tolerăm și, apropo, și asta este un lucru care se învață și care se învață cu ușur... mai cu ușurință în copilărie decât la vârsta adultă. Foarte important. Orice copil are nevoie să învețe să fie măcar din când în când singur cu el însuși și să... și să se poată plictisi, de exemplu, ca să tolereze disconfortul de a nu fi întreținut de alții, de a nu fi amuzat, jucat, alintat întotdeauna, de a ști ce să facă și cu el însuși din când în când. Orice copil are nevoie să învețe puțină toleranță la frustrare, adică nu toate lucrurile ei se întâmplă cum vrea el și acum. Pentru unele lucruri mai trebuie să așteptăm, unele lucruri s-ar putea să nu se întâmple niciodată exact cum ne dorim. Se întâmplă treptat. Pentru... La unele lucruri va trebui să renunțăm. E frustrant, înțeleg că ți este greu și mie mi-e frustrant când nu primesc ce vreau. Uneori se mai întâmplă. Și învățăm să tolerăm câte puțin. E momentul în care un copil învață de nici lucrurile astea, cât de puțin, cât poate, cât poate duce la vârsta respectivă, ca adult va, va tolera mai cu mare ușurință. Însă dacă noi, uh, ne stră, ne, nouă ne este atât de greu să ne confruntăm cu propriile frustrări, încât deseori uh, ne dorim să îi creștem pe copiii noștri în așa fel încât să nu sufere de aceleași frustrări și atunci nu îi expunem deloc. Uh, evităm orice situație care, care ar putea să, uh, să le provoace disconfort, să-i frustreze. Ei bine, acești copii cresc să ajungă adulți care nu tolerează deloc disconfortul, care au nevoie ca ceilalți să le uh, uh, să-i țină întreținuți, uh, amuzați, distrați, uh, să le împlinească nevoi, să, ca lucrurile să se întâmple într-o anumită ordine. Altfel, frustrarea este atât de mare încât se dezorganizează total. Ce Ei poate? bine, ca părinți pentru a-i crește pe copii, iată, sănătos din punctul acesta de vedere, pentru că este, cred că, o realitate foarte prezentă în rândul părinților. Din punctul acesta de vedere, iarăși conștientizând această uh, problemă cu care cu toți, uh, cu toți ne confruntăm la un moment dat, vom avea grijă ca din când în când măcar să-i permitem copilului să fie câte puțin timp singur Chiar dacă plânge, să ne permitem nouă să, da, să tolerăm să, disconfortul, da? pentru că nouă ne este foarte inconfortabil atunci când copilul plânge, când manifestă tristețe. De exemplu, tristețea copilului este mai inconfortabilă pentru părinți decât furia copilului. Uh, și asta e o altă poveste legată de felul în care îngerem emoțiile noastre și ale celorlalți, și mai ales ale copiilor noștri. Dar să le permitem să își găsească câte ocupații de unii singuri, să nu, le, să nu le oferim imediat soluția pentru tot ceea ce se întâmplă, să i lăsăm să caute pentru o perioadă, să le oferim suportul nostru treptat, mai degrabă decât să le dăm dintr-o dată totul, dacă copilul, de exemplu, își dorește să își pună singuri cereale cu lapte în farfurie, să zicem, și la o vârstă mică, are 2 ani, 2 ani și jumătate, e mic de tot, da? Și zicem, a, păi, tu ești foarte mic, lasă că spune Lasă că-ți spune mamii, s-ar putea să se prelungească până la momentul în care e, copilul a devenit adolescent și încă stă relaxat, eventual cu telefonul în mână și așteaptă că mami să-i pună e, mâncarea în față. Și la un moment dat mami explodează și spune tu de ce. Exact. Da? Frustrarea mamei da. vine din urmă după aceea. Or, în momentul în care noi tolerăm puțin și lăsăm pe copil... La început, măcar să se străduiască, să își pună cele ale peste laptele pe care le-am pus noi, mai, mai apoi, să, chiar dacă de pe jos, chiar dacă e uh, prin jur, să, să încerce până când îi, îi iese ceva. Uh, îi oferim, oferim suportul nostru și prezența noastră, dar nu ne repezim imediat să-i oferim și soluțiile. Uh, mai târziu, uh, îi cerem în mod explicit, să aștepte câteva minute, să caute el singur o soluție și după aceea, dacă nu găsește, îi vom oferi și noi sprijinul nostru. Sunt aici pentru tine, dar uite, încearcă singur 5 minute, să vedem, poate ți iese. Și după aceea vedem ce ți-a ieșit ție și eventual te mai ajut și eu cu ce e în plus. În momentul în care copilul se antrenează în felul acesta, trecerea este treptată. Or, cred că și pentru problema aceasta, ca și pentru alte teme pe care noi le-am discutat de-a lungul timpului, elementul continuu, care asigură educația de lungă durată ține de um, prezența de spirit, de deschiderea părintelui de a face din orice experiență de viață o situație de învățare de a prinde momentul de a se gândi într-o situație care deseori este frustrantă și pentru părinte e dificilă, ne provoacă ce anume are nevoie să învețe copilul meu acum nu cum să rezolv chestia asta ca să nu mai aud că plânge sau cum să fac ca să reușesc să ajung și eu în sfârșit ale 10 minute să stau pe Facebook în loc să stau să mă preocup de chestia asta, ci mai degrabă bun în momentul ăsta, mă aflu în experiența aceasta, ce pot să fac și ce anume pot să urmăresc să învețe copilul meu acum din lucrul ăsta. Pentru că în momentul în care mă întreb cele două întrebări fundamentale ce are nevoie să învețe copilul meu acum ca să facă față situației și de ce are nevoie copilul meu ca să poată învăța? Prima întrebare se referă la obiectiv, a doua se referă la contextul de învățare, se poate aplica la orice situație. Ei bine, în momentul în care eu gândesc astfel, învăț întrebările astea ca pe uh, tatăl nostru, ca pe din afară și mi-le adresez în continuu, atitudinea mea față de copil se schimbă. Nu poți să îi frustrat față de un copil atunci când tu te întrebi, bun, ce ai nevoie să înveți copilul acum. Și, practic, sunt un alt motiv permanent. Exact. Și, pe de altă parte, asigură continuitatea educației până la vârsta adultă și dincolo. Plus că se pot transfera ca în față de propria persoană. Ce am nevoie să învăț din situația asta acum? Și de ce aș avea nevoie ca să pot învăța? În momentul în care îmi adresez aceste întrebări mie, orice situație care este frustrantă sau care este un eșec, o dezamăgire, o tulburare profundă, poate deveni o ocazie de învățare pe termen lung. Fie că învăț cum să n-ajung niciodată acolo în înapoi, fie că învăț cum să iau anumite elemente de acolo și să le transform într-o parte pozitivă pentru mine. Bun, am dat examenul ăsta și l-am picat ce am nevoie să învăț acum. Am nevoie să învăț despre mine cum să fac față unei situații în care sunt contra cronometru, de exemplu. Sau am nevoie să învăț cum să mă concentrez fără să mă ascult comotele din jur și fără să mă distragă toți ceilalți. Am nevoie, uh, am nevoie să învăț cum să mă organizez mai bine timpul și să trec prin toată materia la un examen ulterior. Uh, sunt lucruri pe care le pot învăța în continuu. În momentul în care eu mă văd pe mine în proces de învățare continuă și atitudinea mea față de mine este, devine una pozitivă, una de apreciere, de respect, de stimă echilibrată. Pentru că sunt o persoană care învață. Deci nu sunt nici acea persoană extraordinară care știe totul, îmi sunt autosuficient. Asta este adesea marca narc narcisismului. Nu sunt nici persoana aia uh, total uh, nefericită, și uh, nefericită total uh, dezechilibrată, care a ratat totul în viață și care nu mai merită nimic. Sunt o persoană care învață, sunt, sunt întotdeauna pe drumul acesta, niciodată un proiect finalizat. Iată că în felul acesta am înțeles și care să fie gândurile sau întrebările pe care să ni le adresăm atunci când suntem singuri, pentru a ne afla cu adevărat în procesul acesta de învățare continuă. Pentru că inițial, iată, să stai să te gândești la tine, la viața ta, de unde să începi și încotro să, să te întrebi. Da? Ce am de învățat și de ce am nevoie. am nevoie pentru a putea învăța ceea ce este necesar să învăț. Doar două întrebări care ne-ar putea ajuta foarte mult, ne-ar limpezi și gândurile și ne-ar ajuta cu adevărat să progresăm. Deseori, educația informală este alcătuită din mici abilități și obiceiuri, lucruri simple, dar aplicate cu consecvență pe o perioadă foarte lungă de timp. Uh, și din, din categoria acestor abilități și obiceiuri mici, este obiceiul de igienă mentală, obiceiul acelor 15 minute de seara în care stau și mă gândesc la ce am făcut până acum, uh, ce aș putea să fac mai bine ca să învăț, uh, care sunt planurile mele. De asemenea, un alt obicei, la fel de simplu, ține de acele obiceiuri de auto-îngrijire, lucruri mici pe care le pot face pentru mine ca să mă aflu în echilibru, ca să pot să-mi limpezesc mintea, ca să-mi acord timp mie, ca să-mi acord liniște mie nu este vorba de autoindulgență, adică de situația aceea în care știu că am o grămadă de chestii de făcut dar eu mă relaxez și îmi spun că viața este frumoasă, asta este evitare este situația în care eu nu mă confrunt cu proiectele mele de viață. Nu mă confrunt nici cu lucrurile pe care le-am făcut pentru că îmi generează atât de multă anxietate, atât de multă îngrijorare și teamă, încât pur și simplu le evit. Mă duc în altă, în altă parte a, a ființei și a vieții mele. Este vorba despre momentele de pauză în care am grijă să-mi acord ceva care îmi face corpul sănătos. Fie că este vorba de o plimbare, de mișcare, de un sport, fie că, de fie că este vorba de, de, de ceva sănătos legat de nutriție, de um, asta la soare pentru câteva minute atunci când știu că am nevoie de asta. Fie este vorba despre acele comportamente care oferă uh, o recompensă imediată uh, scurtă, ca, efectiv ca pauzele de relaxare, dar în, în timpul zile mele, orice aș face, de la muzică, la o conversație plăcută, la o baie seara caldă pentru persoanele care au nevoie să relaxeze în felul ăsta, a te îngriji pe tine nu este o dovadă de egoism sau egocentrism, este un mijloc de a-ți reîmprospăta resursele ca să o iei de la capăt. Pentru că o persoană cu resursele epuizate nici nu se poate reorienta să, să învețe ceva nou, nici nu poate oferi celorlalți mai nimic. O mamă care a ajuns cu uh, energia la pământ este o mamă care va avea foarte puțină răbdare cu copiii ei, va fi foarte puțin dispusă să se deschidă și să discute cu partenerul despre anumite lucruri uh, și va aduna în timp resentimente față de cei pe care îi consideră responsabil pentru epuizarea ei. În realitate însă, a te îngriji pe tine înseamnă a-ți responsabilitatea și a înțelege că pentru a dărui celorlalți ai nevoie de mici doze de comportamente care să -ți să-ți relaxare, um, resurse, energie uh, și sănătate mentală. Cum ne-am putea da seama că suntem autoindulgenți? Um, cred că... Este mai dificil să te afli într-un moment al vieții și brusc să-ți spui cred că am fost extraordinar de indulgent cu mine. Tocmai pentru că ești obișnuit, exact. da? deci te afli într-o zonă de confort, exact cum spuneați, și ești obișnuit să te raportezi în felul acesta la tine și la viață. Dacă este să ne gândim la interacțiunea cu celelalte persoane, acolo lucrurile se schimbă puțin. Nu mai suntem la fel de indulgenți. Da, de obicei autoindulgența vine cu o, o critică severă la, la adresa persoanele celorlalte. Nu întotdeauna, dar deseori. Cred însă că te poți conștientiza mai ușor de comportamentele de evitare. Uh -huh. În momentul în care uh, începi să vezi că sunt mai multe zone ale vieții tale în care îi prefera să nu te duci, că sunt multe lucruri la care ai vrea să nu te gândești, prefer să nu te gândești, înseamnă că ai niște semne de întrebare deja, ai lucruri cu care trebuie să te confrunți, ai nevoie de asta. Ceea ce e interesant este că, deseori, viața ne confruntă cu situațiile astea. Fie că este vorba de copilul nostru care vine la un moment dat cu o întrebare extrem de tulburătoare, fie că este vorba despre un partener de viață dezamăgit care la un moment dat ne confruntă cu posibilitatea pierderii, Uh, există suficiente mo momente în viață în care chiar putem să ne confruntăm în momentul în care avem și cea mai mică deschidere spre a conștientiza că sunt lucruri pe care le evităm. Conștientizarea vine de acolo de la uh, a identifica zonele și comportamentele pe care noi le evităm ca mai apoi să înțelegem că ne-am complăcut a fost mult mai ușor să ne aflăm în partea cealaltă. Din nefericire, observația mea personală este că o astfel de conștientizare pentru persoanele care intră într-o zonă de autoindulgență vine abia după o mare pierdere sau în fața unei pierderi iminente. Și asta e trist. Pentru că acele schimbări pe care le facem sub amenințare nu, nu sunt deloc. Să înțelegem că dacă ne aflăm într-o stare de mulțumire de Sine, de confort, de lipsă de inițiativă, ar trebui să nu mai insistăm asupra acestei stări. Tocmai pentru că s-ar putea să ne pască ceva nefericit. Um, Pentru că noi până la urmă asta căutăm. Căutăm liniștea aceasta, confortul, uh, o pace interioară, dar și una care ține de uh, uh, contextul în care ne aflăm, de atmosfera uh, din familie și așa mai departe. Um, viața noastră interioară nu este una lină și uh, pe același nivel. Cu toții avem și momente în care ne simțim foarte mulțumiți de noi ăștia. Ne-a reușit ceva. Am, am luat examenul la facultate. Uf, pentru o lună de zile suntem în al nouălea cer, studenți extraordinari. Și în calitate de părinți, ai fost la nu știu ce examen. Student, da. sunt, suntem zburăm deja puțin. E normal să ne, să ne bucurăm de unele lucruri și să ne simțim liberi să explorăm sau să trăim până la maximum emoțiile acelea pozitive, mulțumirea, satisfacția, bucuria unei reușite, așa cum avem și momente în care suntem mai puțin mulțumiți, suntem îngrijorați, toate astea sunt naturale. Cred că un semn de alarmă apare atunci când sunt mai multe... Um și mai dese și mai de lungă durată situațiile în care nu ne-am confruntat cu nimic care să ne ceară să învățăm Provoază. ceva nou sau să ne provoace sau să ne uh, stimuleze să ne stimuleze într-un fel. Momentul în care nu ne-am mai adresat întrebări de multă vreme, uh, mai găsit de, uh, nu ne-am mai confruntat de multă vreme cu, cu gânduri care să ne tulbure, uh, atunci Probabil că ne aflăm într-o zonă de evitare, de indulgență. Dacă cumva în vocabularul nostru s-a strecurat, treptat, dar din ce în ce mai des, expresii ca, lasă că merge și așa, eu la vârsta mea de ce să mai încerc, am făcut și am învățat o grămadă de vreme, Dacă acum mai lasă și pe alții să mai, să mai învețe, lasă că, lasă că e suficient, lasă că mi-ajunge... Uh, mai bine nu încerc, uh, dar oare să nu mai facem asta. Uh, prea binele este dușmanul binelui. Este o expresie pe care o auzim deseori. De ce să nu fim mulțumit așa că dacă vrem mai mult mai bine e dușmanul binelui? Nu o mai fi mulțumit. Și dacă lucrul ăsta s-ar putea să fie adevărat în ceea ce privește posesiunile materiale, de exemplu, în ceea ce privește autoeducația, de exemplu, este un dezastru total. <răză> dacă ne trezim că uh, noi am făcut întotdeauna așa și alții au făcut tot așa și uite ce bine au ieșit, uh, dar lasă că părinții noștri nu aveau nevoie de chestia asta, pe vremuri eram mai bine, acum ce se chinuie toți ăștia, toate generațiile astea noi care vor o rândă de studii și o de învățături și nu știu mai ce presii devin din ce în ce mai des partea vocabularului nostru. Probabil că există acolo un semnal de alarmă. Dacă în vocabularul nostru intervin din ce în ce mai des am învățat asta, vreau să învăț următorul lucru, am auzit ceva nou, am citit o idee interesantă, înseamnă că suntem în situația în care încă ne-am deschis spre învățare și nu, nu ne-am mulțumit cu, uh, cu ceea ce uh, aveam sau eram până la momentul respectiv. Este foarte interesant uh, faptul că, aflându-ne în această era tehnologiei și având la dispoziție uh, o multitudine de informații, uh, ne obișnuim atât de mult cu tot ceea ce uh, ne stă la dispoziție și citim atât de multe lucruri într-o zi, încât parcă nimic nu ne mai rămâne la fel de uh, marcant. Și atunci nu mai știm să facem diferența, nici nu mai reușim să, să evaluăm astfel lucrurile și să spunem, vai, am învățat ceva nou, este extraordinar ceea ce citesc aici, pentru că toate apar ca fiind foarte naturale. Da, pentru că procesul de învățare este un proces care vine cu efort. Deseori, ceea ce facem noi online este că ne distragem, ne distrăm. Da, Adică lăsăm ca sursa de informații Care par undeva interesante Poate nu le-am auzit Să ne conducă fluxul atenției Fără ca acolo să existe un efort sistematizat din partea noastră Nu poți să spui că ai stat pe Facebook ai citit trei articole de, de pe nu știu ce bloguri Și te-ai educat astăzi E posibil să, să fie aflat și unele idei noi Dacă însă ideea O idee nouă pe care ai aflat-o Nu urmărești cu efort și susținut mm -hmm. Și nu cauți să să-ți o integrezi Acela nu este un efort de învățare în sine dacă, de exemplu, să zicem, aici este pe, pe un site undeva ceva legat de stima de sine, da? Și zice, a, păi uite, m-am educat astăzi, am aflat despre stima de sine. Sau ai ascultat o emisiune la televizor. <gătări> <gătări> Și ai auzit ceva. Și spui, am învățat ceva astăzi, Ți-ai conștientizat sau ai auzit pentru prima dată de un concept. Ca să înveți ceva despre asta, va trebui să cauți în mod sistematic, să ții niște notițe, să afli din mai multe surse și informațiile respective să ți le integrezi, să, fa să facă parte din arhitectura gândirii tale și să le poți folosi în anumite contexte. Dacă n-ai reușit să iei informația și să o aplici într-un context de viață, fie personal, fie într-un într alt context, atunci n-ai învățat în realitate. Timpul alocat acestei ediții a ajuns la final. Mulțumim pentru aceste gânduri. Cred că pentru a integra ceea ce ne-a transmis astăzi, este foarte important să rămânem cu acele două întrebări pe care să ni le adresăm în fiecare zi, în fiecare situație. Ce am nevoie să învăț și de ce am nevoie pentru a învăța ceea ce îmi este necesar. Mulțumim pentru aceste gânduri. Este doar o lecție, aș spune, da? Un prim pas în această lecție, astfel încât să putem să fim ajutați de o astfel de emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această ediție. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru timpul acordat. Mult succes în integrarea acestor conținuturi, acestor informații și să fie spre binele fiecăruia dintre noi. Sunt la Ștefan, vă dau întâlnire mâine la educație pentru viață. Toate bune! La revedere!